Sokat fokon. Nem hint a galopp az élet, ismételgette az utcán gyakorta galopp elemér. Előző nap felsértette tenyerét saját papírvágókésének elefántcsontnyelével. Akkor még nem gondolta, hogy szembefordul elveivel. Ő ugyanis korábban tényleg soha nem galoppozott. Ami elvtelen, az elvtelen. Előbb megpróbálta fertőtleníteni saját sérülését, majd látta, hogy nincs rá szükség. Vagdosta tovább a papírt, míg nem megérkezett Márti, ráosztott felesége. Elemér, most kaptam esemest a bíróságról. Téged gulyó általi halára ítéltek, mert tönkretettél egy régiségnek számító elefántcsontdarabot. Na de mikor volt a tárgyalásom? Nem emlékszem semmi ehhez hasonlóra. Mond mióta ítélik halára az embert ilyesmiért? Nem tudom, drágám, szerintem hagyjuk az egészet. Látom a tenyeret kérgét. Igen, a papírvagdosó munkaeszközömmel, mert nem vagyok hajlandó áttérni a számítógépes, nem tudom én mire. Az iskolában nem azért tanítottak meg írni, olvasni, hogy billentyűket nyomkodjak. Fogalmam sincs, hol vannak a betűk. Majdnem újra kellene tanulnom az ABC-t, de legalábbis a betűvetést. Tudod, az a baj, drága, hogy megfertőzted azt a szegény papírvágó eszközt. De hiszen az egy élettelen tárgy. De nekem ágáj, a bíróságon kellett volna. Volt egyáltalán védőügyvédem? Olyan tárgyalást nem tudok elképzelni, ahol ne lenne, tehát igen. De mondtam már, adjuk a kicsinyeskedést, foglalkozzunk emberhez méltóan, esetleg a papírvágással. Ha neked ez tölti ki az életed értelmét, akkor faragjad, fúrjad azt, amit úgysem te írtál, mert az összes újságot, reklámcédulát is, minden mást begyűjtesz, csak hogy vagdoshass. Oké, okay, hagyjuk, felejtsük el, olyan oktalanság az egész. Különben majd lesz másod, harmad, negyed, meg sokatfokú tárgyalás, aztán tisztázódik, hogy csak egy ocsbányságról van szó. Nem, nem kicsim, ez egy végleges felsőfokú döntés. Holnap délelőtt tízkor lesz az ünnepélyes kivégzésed. Elemer nyelt egy nagyot, de az ilyesmit nem lehet elhinni, ezért még sétáltak egy jót, Megnéztek egy akciófilmet, aztán aludt ő is, mint akit anyaringat. ringat. Nyolckor ébredt, Márti költögette. Hékás, gyere már, indulnunk kell! Hová, asszonyság? Jól gondold meg, miket beszélsz, össze-vissza van még két órád. Elemér körülnézett. Pillantása a papírvágó késével találkozott, ami igen szemrehányóan vigyorgott rá. Hogy mik vannak? Ez a tárgy nagyon jól érzi magát. Elemér, csipkedd magad, lekised a kivégzésedet. Sürgető sms kaptam, hamarosan meg kell jelennünk a Sepri utca 13-ban. A hátsó udvarban már elkezdték egymásra rakni a homoksákokat. Nem értelek, az meg minek? Minek, minek, mert nem szeretnék, ha megsérülne a fal. nyelt. Jó nagy Ádám csutkája, lefelbillegett. Törvénytisztelő ember az előírásokat végrehajtja, ezt így tanították neki. Benyúlt a szekrénybe, felvette az alternatív nadrágját, hozzá zakót és makas nyakopulóvert. Menjünk, ünnyögte. A lépcsőn elkezdte végig gondolni az eseményeket. Az ilyesmi egészen kellemetlen. Ha még a falat is felsérthetné, persze arra vigyáznak a homokzsákokkal, akkor milyen rossz lesz neki? Nem tudták volna egy koral neki adományozásával megbüntetni? Gondolkodott út közben, kopott hangulattal lassan felcsiszolódott. Soha nem értettem, mi az az adrenalinbomba, meg ehhez hasonlók. Úgy gondolta, talán pont most él át ilyesmit. Az ekes utca kettő alatt volt egy saját pincellerakatuk, Máti lerakta elemért. Itt megvárjuk a reális érkezési időpontot. Te, Márta, nekünk nyolc ítélőbíró, három védőügyvéd és kilenc ügyész barátunk van. Hívd már fel valamelyiket! Pillanat! Szerpusz Estella, az a helyzet, hogy elemért golyó általi halára ítélték, mert külsérelmi nyomokat okozott papírvágó késének. Igen, az esemény most lesz 10 órakor. Ő nagyon szeretné elkerülni, nem tudom miért, de... Igen, ja, jó, pákicsim. Most miért csináltad ezt az időhúzást? Már kilenc óra húsz perc. Azt mondta, ha lemegyek az állatkertbe, és hozok egy bizonylatot, amelynek értelmében a Dinocéros szarva rövid szakaszon helyettesíti a villamos síneket, akkor megúszhatod egy karibtengeri jutalomnyaralással. Akkor indulj, siess, nagyon taxivalod a taxival vissza, mert nagyon nem szeretném ezt az egész eljárást. Elemér már rettegett, mert rájött, akárhogy siet is Márta, még az oda-vissza út sem fér bele a negyven percbe, nemhogy egy ilyen bizonylag kiállítása. Ráadásul mindig kényesek voltak arra, hogy időben érkezzenek oda, ahová a törvény rendeli őket. Lenyelt egy gombócot, pedig nem volt előtte tányér. Ébresztő, Elemér, ébresztő! Felriadt. Pocséka támodtam márti. Meséld már el nekem is. Még van pár percünk az indulásig. Hát azt, hogy valami ostobaságért távolétemben halára ítéltek, és ma tíz órára meg kellene jelennem. Igen? És? Mi az, hogy és? Örülök, hogy felébredtem ebből a rémálomból. Szedsz szépen össze magad, hogy valóban oda tudjunk érni tízre. Megértettük egymást? Mártám. Nem vagyok hajlandó további zöldségeket álmodni. Ligy, kedves, akkor kelts fel legközelebb, ha nem áll fenn ilyen golyózáporos feszély. Világos? Elemér a másik oldalára fordult, és jó alvóhoz méltón már hortyogott is. Márta 30 perccel később ismét ébresztette. Mókuskám, most már tényleg felkelhetnél? Ne nézz olyan bágyattan, bizonytalan szemekkel, Ma nem fognak kivégezni. Na végre, azt a sok sületlen álmot elfelejthetem. Mi a reggeli? Ami szokott? Te is felejtsd el, kérlek, összeálmodott oktalanságaimat. Bár nem értem, hogyan tudhatod, ha álmodtam. Nyugodj meg, szívem! Tudod, miért nem végeztek ki ma? Nem. Vagy igen? Gondolom azért, mert ilyen zagyva álmokkal nem foglalkoznak a kivégző osztagok. Á, dehogy, drágám, már tegnap elvégezték. Elemér visszahuppant az ágyra. Ez rosszabb volt, mint saját agytekervényeinek összeálcsolt botorsága. Orron fülön csípte magát, vett egy mély rélegzetet. Nézd, iciri-piciri! Hogy nem a mennyországban vagyok, az biztos. Lélegzem, dobog a szívem, kiserkent a szakállam, és fáj, hogy megcsípem magam. Márti átölelte: Nagy darabokoska medvegér, ne haragudj! Azt gondoltam, ha neked jár a vicc, akkor én is megviccelhetlek. Kincsi bincsi nagyon bizonytalan vagyok, álmodtam-e vagy sem. Végül is lesz háttér esemény, esemény, vagy mégsem. Nem lesz. Épp most dobtam tűzre a kártékony papírvágókést. Akkor lesz. Elemér, tudom, hogy ez a szenvedélyed, tehát vásároltam egy másikat, és rögvest hozattam is hat ládányi újságot. A szobában kitört az öröm, mert hogy is mondta Vil. Minden jó ha vége jó.